Apel, el magacín de l'Alcalans. Bon dia, benvingudes i benvinguts al nostre magacín Apel, el teu programa de ràdio preferit. Apel el formem un equip d'alumnes del grup 4PR de Alcalans de Montserrat, els quals hem preparat, els heu contingut amb molta il·lusió i esperem que disfruteu i que passeu una bona estona amb nosaltres. Avui, en el nostre programa, es escoltarem diversos interessants temes. Efectivament, Andrea, avui els nostres companys ens parlaran d'assumptes com el nostre esport autòcton, la millor música actual o temes de rabiosa actualitat, com són les xarxes socials. I a més, Albert, tindrem alguna sorpresa, ja que entrevistarem alguns personatges molt coneguts per tots vosaltres, que visitaran el nostre estudi. Arranquem de la millor manera possible, i ho farem escoltant la nostra companya Maisa Midoun i la seva secció Zona Wi-Fi, perquè ens posi el dia sobre el perill de les xarxes socials. Zona Wifi amb Maixa Midun. Hola a tots i a totes, avui el nostre reportatge estarà dedicat al perill que pot tenir les xarxes socials. Des del moment en què un xiquet té el seu propi telèfon mòbil i es converteix en un subari d'una xarxa social, com per exemple Instagram, Whatsapp, Snapchat, Facebook, etc., comencem a estar més nerviosos els pares i més insegurs per la seguretat dels nostres fills. És normal que el nen volguera pertanyar a algun grup virtual on concedeix amb els seus amics o companys. I és normal també que els pares li permeten, perquè el seu fill no siga a rare de classe. L'edat mitjana en què un nen comença a utilitzar aquests medis de comunicació a Espanya estava en els 7 i de anys. Una vegada que el mal ús del telèfon genera un problema real, ja aniria a marxar enrere. Parlem d'una addicció simplement que l'atropeguin perquè no està atent quan està travessant un carrer ser, no son pro conscientes que tener un móvil con toda la vida comporta todo dotun serie de consecuencias. Diversos estudios demuestran que la adicción a las redes sociales Diversos estudios demuestran que la adicción a las puede desencadenar problemas como la depresión. También puede aislarnos de nuestra familia, y de las personas más apreciadas en la nuestra vida. Las redes sociales se dicen engañantes reales nuestra vidas. Accions que abans requerien un contacte personal es veuen substituïdes cada vegada més per les que realitzem a l'espai virtual. Avui és habitual que a través d'aquestes eines els usuaris comparteixen tota mena d'informació, no només comentaris o converses, a vegades personals, sinó també fotos o vídeos que en moltes ocasions pertanyen a l'àmbit de la nostra intimitat. Hola dels nostres fills! I ara, després d'aquest interessant reportatge, continuarem amb Javier Campos i Elena Cervero, amb les efemèrides del 13 de febrer, Dia Mundial de l'Arran. Efemèrides amb Elena Cerberó i Javier Campos. En un altre 13 de febrer, però de 1945, l'aviació anglo-estadounidense bombardeixi i destruïs la ciutat alemanya de Dresden i causa 45.000 morts un dels atacs més durs de la Segona Guerra Mundial. De la mateixa manera, en 1542 va ser descobert el riu Amazones per Gonzalo Pizarro i Francisco d'Orellana. Tal dia com avui, en 1837, mor Mariano José de Larra, escriptor espanyol, famós pel seu article Vuelvo a Estet Mañana. En 1883, morta també Richard Wagner, músic alemany. En 1946 es va establir el Dia Mundial de la Ràdio. Ara prepareu-vos per a moure l'esquelet perquè el ritme el porta la nostra companya Maria Boix, a la secció Enigmes Musicals. Enigmes Musicals, amb Maria Boix. Hola amics, benvinguts al nostre programa. Avui, en Enigmes Musicals, vos presentem el nou CD de Natos Igual. Segons els artistes, és el seu millor disc. Han sigut afortunats de tindre moltes col·laboracions d'altres artistes, del mateix estil com Denom, Maka, Costa i molts més. Després de set àlbums, els artistes tenien que donar una volta de rosca al seu rap i evitaren repetir la fórmula, i l'han fet. ¿Quién gritarà el nostre nombre quan estem morts, El camino que junta la tierra i el cielo... Hoy a 200 nos despedimos y dejé las ruedas marcas en el cemento, exprimo cada segundo, es de lo poco que tengo. Me dijo que la besara, que la besara lento, como si el mundo se acabara y se acabó. Por cierto, me dijo que me callara, de las palabras se las lleva el viento, me dijo que la esperara, como si me sobrara el tiempo. Pocs defectes podemos probar en el disco Aso es és l'últim pas d'una evolució imparable. Bueno, iens, això és tot per avui. El temps en la ràdio és curt. Els esperem al pròxim programa. Anem a posar-nos una miqueta més seriosos de la mà de Paula Miró i la seua secció amb veu pròpia, la qual ens farà recapacitar sobre la importància dels estudis amb una entrevistat que molts us sonarà, però pot ser en un altre idioma. Ja ho veureu. amb veu pròpia, amb Paula Miró. Bon dia, oients. Benvinguts a, Altra Volta, a la secció amb veu pròpia, on vos contem un poquet sobre la vida de persones diferents que tenen alguna cosa en comú. En aquest cas, el pensament de l'importància dels estudis i que amb força i dedicació es pot arribar a qualsevol part. Avui tenim el plaer de poder estar amb Jorge Nevado, professor d'anglès a l'Institut IES Alcalans. Jorge va anar a València el dia de la inauguració del Mundial de Fútbol celebrat a Espanya. La selecció no va destacar, segurament com a presatge de la breu i poc prometedora carrera futbolística de Jorge. Fi d'una mare nascuda a Brasil i de la família d'Esquerres i de pare nascut a Càdiz i fi d'un capità de la Guàrdia Civil. Jorge ha estimat la diferència des de ben xicotet. Admirador de la seva germana, la qual és professora d'universitat, el en nostre entrevistat ha passar de ser un xiquet tímid i un tant poregós a ser l'amic en els que molts pense per a llegir discursos en les seues bodes. Jorge és professor quasi per casualitat i, en canvi, no sabria fer cap altra cosa. Bon dia, Jorge. Moltes gràcies per donar-me l'oportunitat de poder entrevistar-te. És un plaer. Bon dia, Pobla. Anem amb la primera pregunta. Quants esportes siguen, professor? Enguanyes l'any que fa 11. Mm? Vaig començar l'any d'haver acabat la carrera. Aleshores has començat molt jove. Què et va motivar a ser professor? És una pregunta que té una resposta curiosa perquè eh, jo si bé vaig estudiar Filologia Anglesa, que és una carrera que clarament està eh, dirigida a l'ensenyament de l'anglès, eh, no tenia massa clar si volia ser profe o no, fins que vaig acabar la carrera. El, el darrer any vaig fer-lo a l'estranger, eh, com alumne d'Erasmus a Gales, a País de Gales, i, i, al, i al tornar, bueno, vaig conèixer una xicona allí i em va comentar que tenia la, tenia la possibilitat de, eh, una vegada acabar l'experiència d'Erasmus, treballar durant l'estiu en un campament, ací eh, a prou de canet. I en aquest campament se donaven classes d'anglès, etcètera. Aleshores, com que havia estat de l'any fora, els meus pares, òbviament, estat ajudant econòmicament, sí. pensi que era una bona opció, Eh, al tornar, doncs treballar un poc i tal, i ajudar-los a d'ells. Aleshores, eh, la meva com a professor va ser una vegada acabada la, la carrera, s'acabar i sí, estiu sent. i... i va agradar tant que vaig dir, doncs... Bueno, m'hauria de fer-les, no?, perquè acabé d'acabar la carrera i resulta que el que estic fent m'agrada, això és perquè no continua. Uh -huh. okay. Vaig preparar les opos i les oposicions i... i a l'any següent ja estava treballant després d'haver provat les opos, o sigui que vaig tenir molta sort. Uh -huh. okay. I aleshores, quan eres xicotet, el teu somni no era ser professor, no? No, no necessàriament, de fet. Què entenies? Eh, va, jo què sé, coses així eren molt curioses, però, eh... No sé, per exemple, el dia que m'agradaria haver sigut fotògraf, per exemple, o periodista... Eh... Què més coses? No sé, eren coses anant a canviant, pràcticament, sí. cada dia de professió, mm -hmm. i, i no tenia necessàriament una, una relació un amb l'altra. Eh... Mai, havia, mai... Havia pensat veure, en ser pensa profe, no, al contrari, no, uh -huh. no. A més, durant que passa el temps, és més fàcil per a tu ensenyar? Sí, clarament, eh, a veure no és fàcil, mm. Bé, però eh, sí que és de veres que vas aprenent, els, sí. els alumnes te fan aprendre molt uh -huh. i, i els companys, jo sempre me fixem mogollò companys, I, i he de dir sí, i no és sí. perquè m'estic agravant <laughs> tu, he de dir que sí, a l'institut eh, i és alcaldes m'hi han mogollò de... Els de professors que mm. estic aprenent molt. Eh, entre andres, el vostre tutor, Lluís. Mm -hmm. uh -huh. Molt bé. Mm, Va ser un estudiant eh, bo des de xicotets? O, o no t'agradava? Eh, a veure... Eh, era un estudiant aplicat. Aplicat mm. en el sentit de que, no sé, estem a casa, eh, tant a la motxa germana com a mi, doncs, ens van deixar ben clar des de xicotets que estàvem ahí per a estudiar i per mm. traure les coses endavant. I, i bé, Vull dir, jo treuia les coses bé, o sigui, sea, no, jo què sé, una mitjana de notable, per dir així, no? Però no destacava necessàriament. I tampoc era una cosa que eh, les classes i això, les assignatures si m'agradaven, però el fe fer d'estudiar eh, no era una cosa que m'agradaria massa. I anglès? Mm -hmm. Anglès sí anglès donava terminava. guai, però, però se me donava guai també gràcies als meus pares, perquè me varen apuntar sí. a acadèmies i tal qual, des de ben xipotet. I després... Eh, Bé, bueno, també tinc molt de sort perquè ells des dels, ara, des dels 15 anys, jo crec, sí. Des dels 15 anys he, he pogut eixir tots els estius eh, fora. He estat eh, els guai. estius consecutius a Irlanda, després eh, bueno, he estat a Itàlia, en França, en un parer de mm. Sí, i això okay. òbviament m'ajuda molt, és sí. clar que sí. I mm quan -hmm. mm, estaves estudiant la carrera tenies temps per a tu, algun hobby? Sí, sí, sí, sí. Vull dir, eh, mon pare sempre diu que les carreres d'ara no són tan complicades com les d'abans, mm. val? Eh, no sé, jo ja estudiava i deia les sí. més o menys al dia i això, sempre anava a classe. Això és una cosa que, eh, bé, bueno, com te dia abans, no? En casa m'havien mm. dit que estudiar era important i això, i així com a la universitat tu tens opció d'entrar o no entrar a classe. Mm. Uh -huh. Así era, si tú pero allí tenemos opción en Caravan no Draft y la cafetería siempre está lluaise, ¿no? Uy. Pero si ve yo tenía compañas y compañías que bien, a esa clase no entrém, tal, yo siempre entraba. ¿vale? Ah. Y no sé, supongo que por eso y porque sol prestar proba atención cuando me están explicando alguna cosa. Después no había de estudiar claro. más. Tinc quantes hobbies, no ho recordava. Eh, sí, sempre... No sé, sempre m'ha agradat aprofitar el temps que tinc. I... Eh, no sé, per ell sempre fer, fer, fer esport, m'agrada, m'agrada moltíssim anar al cinema mm. eh, i quedar amb els, els amics. Mm. Sí, sí. sí. Mm -hmm. Mm -hmm. I quina era la teva motivació per aconseguir el que tu volies? Eh, bé, com he dit abans, tampoc tenia massa clar, no mm. volia arribar, però sí tenia clar que havia d'acabar i fer-ho bé, etc. Això és... Mm, no sé, suposo que la meva motivació no era sol és una. Eh, eh, N'hi havien certs professors o certes no sé, assignatures que, que me motivaven més que altres. És, eh, suposo que el que feia era, eh, no sé, em mostrarem més motivat o menys en funció d'ell. Mm -hmm. I després, com que havia estudiat l'anglès des de xicotet i tal, se me donava relativament bé i, i això em feia no sé, sentir-me còmoda en classe. I, les coses relativament bé i això sempre no, com que mm. te fa sentir útil. I sí. uh -huh. alguna vegada has pensat que no anaves a poder aconseguir el teu objectiu? Eh, <laughs> bé, suposo que era alguna assignatura, però no necessàriament. D'acord? Com te dius abans, eh, no era una carrera no era una carrera super, super complicada. D'acord? Mm. Recordo d'algun professor així més, més complicat, etc però eh... No, i... i ehm... És que no te s'hauria dit més, Paula. Jo crec que no, no, no he trobat massa, massa, massa entrebancs, saps? En aquest aspecte. I mm -hmm. t'has arrepentit del que fas alguna volta? Eh... No has pensat que podies fer altra cosa? Eh... No, arrepentit de, de, de ser profe? No, jo crec que no. No, no cap. cap. Eh, sempre hi hagués, a lo millor, algun dia m'he enfadat de classe. Mm -hmm. o, però no, no. Fins a arribar a arrepentir-me, no. I... Ehm... Eh, una altra cosa, doncs, eh, la veritat és que des de fa un temps pense, no?, què faria si no fora profe, no perquè vull abandonar la meva mm. feina, sinó perquè, sí, per curiositat, sí. i no se m'acudeix. La veritat és que no sabria ah. massa bé què fer si no fora profe. Mm. Sí, he fet-li preguntar a la gent i ells me donen idees i tal, però no sé, no, no m'acaba de veure fora d'aquest entorn. I què li diries a algú que està estudiant per ser professor d'anglès, algun consell? Sí, clar. Eh, si és profe d'anglès, és a dir que si estem parlant des de, de l'idioma, el que és super important és que és que hi tinc la de deixir, fora, Jo sé que a nivell econòmic no sempre és fàcil, però també és cert que a dia d'hui, a diferència de la mà època, a diferència de de hi ha més sí, sí, hi hi hem més facilitats i a banda tenim les xarxes socials, tenim eh, accés a de contingut audiovisual que està en anglès, eh, no sé. Eh, sí, tenemos sí. más para la mente, sí, ¿no? Sí. Eh, sí, sí, efectivamente. Y tal y como yo lo plantejo, independientemente de que sea en inglés con asignatura, mm. si cualquiera que quieras ser profe, yo creo que es sí, importante eh, saber que nosotros tenemos una doble feina trabajo, sí, una doble trabajo, que no sols es enseñar, sino también, de manera, ayudar a los que tenemos adelante, ¿no? Y eso creo que es, sí. es fundamental. Si no tens tienes claro, vas a pasar malamente. Sí. <laughs> Com planteges les teues classes? Eh, he anat variant un poc, mm. val? des de que vaig començar. Perquè abans parlàvem de la carrera i diem que en tal volta no era massa complicada, eh, però si que vaig trobar a faltar una cosa quan, quan comencia a fer classe, mm. és que no ens varen ensenyar a donar classe. És a dir, eh, nosaltres eh, adquirem claro. un de coneixements, molts coneixements, etc. però eh, sols varen tindre en 5 anys, perquè en aquella època en 5 anys, una única assignatura, de didàctica, és a dir, d'ensenyament, de, de, pròpiament dit, i, i molt, bé, clarament era, era molt poquet. Aleshores, quan vaig arribar ací el que feia era el que jo havia, d'alguna manera, viscut com a alumne. O sigui, jo replicava, repetia allò que els profes havien fet en mi. Però bé, si Espanya no és eh, top mundial en aprenentatge d'angleses, entre altres coses, perquè l'ensenyament de l'anglès no és, o no ha sigut sempre millor. I per això ha anat variant. I aleshores, a dia d'avui, i especialment en guany el que el, el tinc clar és un pare de coses. Una és que eh, eh, s'ha de buscar la practicitat, és a dir, que allò que facen eh, els alumnes siga pràctic o sí. tinguin d'alguna manera relació connexió amb, eh, amb moltes altres coses fora de l'aula. I l'altra cosa que tinc super clara és que els alumnes s'han de trobar a, a gust dins dels dins de classe. Vale, és a dir, eh, entre ells, amb mi... S'ha de generar una certa confiança, un clima que, que fa que l'aprenentatge sigui, sigui molt, molt major. I uh -huh. m'han dit que formes part de l'equip de mediació. Podries explicar-nos una mica en què consisteix sí. i quins objectius teniu? Mm, clarament. Eh, anem a veure, el, el, jo la, la, la mediació la conec des de fa 6 de vale? o 7 anys aproximadament I, eh, i també és un poc per casualitat. Uh -huh. Val? perquè vaig coincidir una companya que, efectivament, tenia els coneixements sobre mediació i entre els dos vam començar a formar un equip de mediació en un altre centre, etc. Aleshores, eh, abans diem de, de, de què és el que jo pensava que podia fer de, de xicotet o que és el que jo voldria fer no? des de xicotet fins ara. I mm, jo parlant dels meus pares o recordant algunes coses o inclús mirant algun vídeo d'aquestes que tens per casa el que crec que sí ha fet que arriba a ser profe és precisament el que diem abans, no? El, el, el, que, el que a mi m'agrada molt jugar ajudar les sí, demes, no? Aleshores, eh, dins de classe puc fer-ho, però a la mediació puc fer un cara més. Aleshores, bàsicament la mediació és això, vull dir, és dues persones que, o, bueno, per, per posar un exemple típic, dues persones que tenen un, un problema i no saben massa bé com resoldre, per resoldre'l i busquen una tercera persona que es puc ajudar. I és bàsicament el que fem així. Sí, tenim la sort que de que l'equip del TIO ens recolza molt jo i això fa que tinguem, per exemple, una hora semanal per a tal de reunir-nos, que molts companys estiguin apuntant, s'haguem format en guany, que possiblement a final de curs fem una formació també per a l'alumnat i que l'any que ve tinguem així un equip d'alumnes de de mediadors a banda de l'equip d'alumnes ajudants que ja tenim. Mm. vull dir Eh, es canviant un poc la, la forma de veure eh, l'institut. Sí, és a dir, que així no sols venim a estudiar, sinó que s'estem formant com a persones. és. Passem molt mm. de temps així mm -hmm. també. Mm -hmm. vale, pues, eh, així n'hem acabat i moltes gràcies per el teu temps. Moltes gràcies. Seguirament, amb una miqueta d'informació esportiva de la mà del nostre pilotari, pilotari particular, Joel González i el seu espai. Va de bo! Va de bo! La pilota valenciana amb Joel González. Aquesta sessió parlarem dels actuals campionats del món professional, amateur i categories inferiors. Per a presentar la secció tenim el nostre company Joel, membre del Club de Pilota de Montserrat. Hola, bon dia. Començarem parlant per la Copa Generalitat. Aquest any la Federació de Pilota Valenciana ha decidit que la Copa Generalitat es jove la modalitat de fronto valencià, ja que cada any canvia de modalitat. Aquest campionat participaran els campions de les diferents modalitats jugades a la comunitat valenciana, tant en categoria juvenil com en primera categoria. Els campionats d'aquest any a categoria juvenil han sigut l'Encera Montserrat, que ha vençut al Club de Pilota Vinalesa i a primera categoria els campions han segut, la formació representada de quart de les baixes. al vèncer a l'equip de la Pobla. Seguim parlant per la lliga professional d'escala Aquesta pròxima setmana arranca la lliga professional d'escala que és una lliga formada pels millors jugadors professionals del moment, format per quatre trios i dues parelles, Puigol i Nacho, Xoro i Santi, i els trios Xenover, Fèlix i Montraval, Marc, Pere to i Tomàs i Pere Roc, Jesús i Carlos, i altre equip, Francesc, Javi i Bueno. Seguirem parlant pels jocs esportius de la comunitat valenciana a categories inferiors. Aquestes passades setmanes es, es disputaran les finals provincials i autonòmiques de la modalitat de frontó valencià, on, on va destacar el, el club de pilota El Puig. Pròximament començaran els Jocs esportius de Galoja, on participaran diversos clubs a res de la comunitat valenciana. Pròximament començarà el Corte Inglés. El dia 24 de febrer començarà el campionat del Corte Inglés, tant en categories de trinquet com de galotxa. Una abraçada, salut i pilota. Toca sentir les opinions de l'alumnat del nostre centre en la secció L'Alcalan s'opina, on els protagonistes sou vosaltres. Què opines sobre la idea de poder fer ràdio a l'institut? Tot seria més interactiu. I podem, i podem estar al corrent de tot el que passa a l'institut. Em pareix una bona oportunitat de que els alumnes d'IES Alcalans podem informar-nos de diverses coses d'interès. Ens sembla que és una bona activitat, no solament recreativa, sinó educativa, ja que a la ràdio aprenem coses que no saben en ser oients. La ràdio té el seu art, els seus trucs i moltes coses que a primera vista no les veus. Jo penso que està bé, i de veritat és molt interessant, ja que és una experiència que no es va tindre a menys que estigui al món de la ràdio. Va ser molt divertit. Me pareix una bona i interessant idea per aprendre i no caure en la monotonia. Em pareix una molt bona idea, interessant i original, que mai s'havia fet i pot tindre molts bons resultats. Me pareix molt interessant perquè és una cosa nova que no tots coneixen i podem aprendre tots d'ell. Jo crec que és una bona idea ja que és un mitjà de comunicació accessible i pot ser molt interessant i divertit escoltar els companys en la ràdio. La veritat és que em pareix una bona idea. El món de la ràdio és molt interessant i accessible per a tots. A mi em pareix que pot millorar l'institut perquè pot avisar dels aveniments de de pròxims i donar notícies d'interès social. L'Alcalança al dia. L'actualitat del teu institut. A el programa farem una entrevista en directe en el nostre espai, l'Alcalans al dia. Hòstia tindrem el nostre acaba acabat d estrenar estudi d'Alcalans Ràdio a les xiquetes i xiquets de primer d'ESO que formen part de l'equip de la iniciativa alumnes ajudants que formen part de l'equip de mediació del centre. Però, primer, escoltarem els professors que porten endavant aquesta iniciativa, Vicent Marí i Jorge Nevado, per tal que els posem una mica al corrent de què volen dir això de ser alumnes ajudant i per a què serveix. Eh, mireu, el projecte és nou d'enguany, consisteixen dos xiquets i dos xiquetes de cada curs de primer de la ESO. i ells són els que detecten els problemes i, o conflictes que van sorgint de les seues classes i posen solució, intenten resoldre'n, parlen primer de debatis cada problema i pensen com han d'actuar per tal de resoldre aquest doncs, conflicte o eixa situació complicada. Es reuneixen iixen de classe cada 15 dies, és a dir, una setmana tenen la tutoria normal i a la setmana següent es reuneixen els professors a que es Jorge Nevado d'anglés y, y yo que soy de tecnología, pero que portem este, este proyecto que forma part pues, digamos del, del grup de mediación. Y bé estem molt contents. Porten, eh, pues, 20 unes pico actuacions y, y molt bés. alumnes estan molt compromesos y es un proyecto que yo creo que havinggo per a quedarse. Doncs bé, l'equip de mediació està conformat per profes, no per alumnes, a dia d'avui, encara que tenim plantejat eh, proposar una formació per alumnes i de cara al curs vinent possiblement tindrem també un equip d'alumnes mediadors i bàsicament el que s'encarreguem nosaltres és de, de tots aquests conflictes que es donen de segon de l'ESO cap, cap endavant i que siguin eh, conflictes mediables, és a dir, que les dues parts en conflictes estiguem disposades a, a, a raonar i soltar-se sels uns als altres. I en quant a la relació que existeix per tant entre els alumnes ajudants i nosaltres, eh, vull dir els, els professors mediadors, el que fem és bàsicament si algun dels conflictes de primer de la l'ESO eh, no, no el poden treballar ells o consideren que és millor de, de derivar-ho a mediació, ens informen i com que Vicent i jo som coordinadors del programa de ajudants però també som professors mediadors, doncs fem de lligar amb d'enllaç. I aquells casos, com he dit, que no, que no poden eh, resoldre els alumnes ajudants ens els deriven i, i fem una mediació a l'ús. I ara sí, ja tenim preparats a l'estudi a dos alumnes ajudants, Millera Alemany, de primer SOB, i Nacho Utiel, de primer SOE, que rebem amb un fort aplaudiment. Bon dia i gràcies per vindre els dos. Qui vol començar? A veure, jo tinc una pregunteta per a Mireia. Tu com has fent aquesta tasca? Ens encenc prou bé, ja que ens ajuda a, a donar-se compte que tenim altra solució en vés de la violència. Bé, i ara anem a escoltar alguns dels vostres companys que no han pogut estar així en directe, però que també han volgut donar-nos el seu testimoni com a membres d'aquest gran equip. Soc alumna ajudant, la meva experiència com a alumna ajudant ha sigut molt bona perquè ajudem a la gent, es reunim cada 15 dies per a mediar i a ajudar als xiquets que tenen algun problema, tractem casos fàcils, és difícil si es passem als, als mestres de mediació que pues, donen les cases més difícils i nosaltres pues, ajudem els xiquets que no tenen amics, busquen grups, ajudem algun cas que siga siguin fàcilet, mm. ja està, són l'únic que fem els alumnes Sí, ha sigut molt xula, ajudar a la gent. Després me sent millor quan l'ajude. Està guai. De res. Eh, per a mi, lo de les alumnes ajudants, pues... me pareix bé i nosaltres el que fem és ajudar a les xiques que estan sols al pati i... Y bueno, pues el hecho de más relacionarse en más gente y... y ya está. Y solucioné mis problemas. ¿Y te agrada la experiencia? Sí. Okay. Porque es coneixes a más gent, está guay como solucionar és problemes des chiquets i que poguen tindre més amics. De res. ¿Os agrada expresar la vostra opinión sobre la tasca realizada? Sí, es... és es quan l'expresses te sentissis més bona persona i quan l'acabes pues, eh, eres millor persona. Te sentissis de Xina, i a mi m'agrada bastant. Des de la vostra experiència personal, quina satisfacció vos ha donat fer aquesta tasca? Pues la satisfacció que mos ha donat és pues, omplir-nos que les altres persones estan contentes i ja no tenen conflictes amb els altres gràcies a vosaltres. Heu sigut ob objectes de mediació per altres companys? Quines sensacions heu sentit? No, jo sempre, sempre he fet jo les, les, les mediacions, intentant ajudar a la gent, però jo, jo mai he sigut, jo, a mi mai m'han dit que vaig a per a que me facin una, una mediació. Sempre les he fet jo i he propost fer-les i, fer i pues, la veritat és que t'agrada molt. T'agrada sentir les opinions dels teus companys? Sí, la veritat és que m'agrada molt sentir-les, ja que són totes prou positives. Moltes gràcies als dos per haver compartit amb nosaltres les vostres opinions i el vostre temps. I esperem que seguiu fent també aquesta tasca tan important per a la bona convivència en el centre. Fins la pròxima, companys. I ara ja despedim el de d'avui en la realització tècnica Elena Cerveró i Javier Campos. Ha estat un plaer fer aquest primer programa de ràdio en l'Institut i es Alcalan, i esperem que sigui el primer de molts. I recordeu que podeu tornar a escoltar el programa en la web de l'Institut, www.iesalcalans.com, o al nostre perfil de Facebook, i Alcalans Montserrat. I també a la plataforma Spreaker, buscant el perfil Alcalans Ràdio. Salut i força! Adeu! <laughs>